39. Фата Моргана Картина стала дещо яснішою завдяки іншому нарисові з буклета – пишномовному оповіданню під назвою «Що знайшов у Сан-Лоренцо один американець?». Я майже впевнений, що автором був невідомий найнятий писака, але підписав її генерал-майор Франклін Гоніка. У нарисі Френк розповідав, як залишився на півзатопленій великій яхті в Карибському морі. Він не пояснив, що робив на тій яхті та чому залишився сам. Утім, він натякнув, що пунктом відправлення була куба. Розкішне приватне судно потопало, а з ним і моє безмістовне життя, – читав я в нарисі. За чотири дні я з'їв лише дві галети й одну чайку. Спинні плавники акул-людожерів розрізали хвилі теплого моря навколо мене, а від баракуд з гострими мовголки зубами ці хвилі кипіли. Я звів погляд на небо, щоб прийняти будь-яку долю, яку творець визначив для мене. І тут мені в очі впала сяюча вершина, що височіла понад хмарами. Чи була то Фата Моргана? Міраж, жорстокий обман зору. На цьому місці я зупинився і пішов шукати пояснення. Що таке Фата Моргана? Виявилося, що це метафорична назва міражу, названого ім'ям Моргани Лефей, тя котра жила на дні озера. Фата Моргана найчастіше з'являлася у Месінській протоці над Калабрією та Сицилією. Одним словом, нічого, крім поетичних дурниць. Однак те, що Френк помітив зі своєї потопаючої яхти, було не жорстокою фатоморганою, а вершиною гори Маккейб. Тоді лагідне море винесло Френка з його яхтою на скелясте узбережжя Сан-Лоренцо, начебто Господь побажав, щоб він туди дістався. Френк зійшов на берег і спитав, де він знаходиться. У Наресі ані слова не було про те, що цей сучий син мав при собі уламок льоду дев'ять у термосі. Паспорта Френк не мав, тож його запроторили до в'язниці в столичному місті Болівар. Туди й до нього навідався папа Монсано, який волів з'ясувати, чи справді Френк є кровним родичем безсмертного Фелікса Гонікера. «Я підтвердив, що це так», – казав Френк у Наресі. «З того моменту всі дороги до успіху відкрились для мене на Сан-Лоренцо».